наділені такими повноваженнями, вирішують господарські справи, розглядають справу про банкрутство, розглядають справи у порядку нагляду, вивчають практику реалізації законодавства і так далі. Названі арбітражні суди функціонують у такому складі голови, першого заступника голови, заступника голови і арбітрів. Вирішення господарських спорів здійснюється арбітражним судом у складі головуючого арбітра і представників сторін. Для вирішення складних справ у складі арбітражного суду можуть вводитись додатково ще два арбітри. При цьому один з трьох призначається головуючим. До принципів правосуддя, що передбачені законом України про статус суддів від 15 грудня 1992 року відносяться принцип законності, незалежності, відкритості розгляду справи, національної мови судочинства – Рівності сторін, повноти розгляду справи, обґрунтованості прийнятих рішень. Розділ 3. Окремі галузі законодавства України. Трудове законодавство. Глава 1. Кодекс законів про працю України. Діючий кодекс законів про працю був прийнятий 10 грудня 1971 року і введений в дію з 1 червня 1972 року. Він складається з преамбули 18 глав 265 статей. В главу першу Загальні положення, включені норми, що регулюють завдання, права та обов'язки, правові відносини, перелік законодавства, особливості регулювання деяких категорій працівників, застосування законодавства, про працю інших держав СНД, міжнародних договорів і угод, умови недійсності договорів умови, що погіршують становище працівників, додаткові пільги, що можуть надаватися працівникам та інше. Глава друга. Колективний договір закріплює норми про порядок укладення, зміст, форму договору між профспівковими комітетом від імені трудового колективу та власником або уповноваженим ним органом. Інші глави включають правові норми, що регулюють трудові відносини, відповідні до їх назви. Глава 3. Трудовий договір. Глава 3. А. Забезпечення зайнятості звільнених працівників. Глава 4 робочий час. Глава 5. Час відпочинку. Глава 6. Нормування праці. Глава 7. Заробітна плата. Глава 8. Гарантії і компенсації. Глава 9. Гарантії, що покладені на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, за заподієну підприємству. Установі, організації. Глава 10. Трудова дисципліна. Глава 11. Охорона праці. Глава 12. Праця жінок. Глава 13. Праця молоді. Глава 14. Пільги для працівників, що поєднують роботу з навчанням. Глава 15. Індивідуальні трудові спори. Глава 16. Професійні спілки, участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Глави 16 і 16а.